بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwani fi Dini Rahimani wa Rahimukumullah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke 177 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit. Tentang apa yang pernah dialami oleh Sahabat Zaid bin Thabit bersama Rasulullah SAW terkait dengan pelaksanaan makan sahur yang mereka lakukan. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit berapa Kurang lebihnya jarak antara Adzan dan Sahur, maka Zaid bin Thabit menyatakan bahawa jaraknya kurang lebih adalah bacaan 50 ayat Al-Quran. Ekwani fi din, azzawakumullah. Dari pelajaran yang lalu, tentunya kita telah mendapatkan beberapa faidah. Di antaranya adalah, bahawasanya tuntunan pelaksanaan makan sahur, adalah di akhir malam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan dikisahkan oleh sahabat Syed bin Thabit RA. Kemudian dari pelajaran yang lalu pula kita bisa mengambil faedah Bahawa, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ada dua azan terkait dengan salat subuh, azan yang pertama dan azan yang kedua. Azan yang pertama adalah yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sedangkan azan yang kedua digumandangkan oleh sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Bilal azannya di waktu malam maka makan dan minumlah kalian hingga Digumandangkan azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ia yani Masuknya waktu solat subuh. Dan kita telah mendapatkan penjelasan dari As-Syeikh Al-Albani Rahimahullah. Dari Tamamul Minnah. Bahawa kurang lebihnya jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua itu. Adalah 15 menit. Lamanya. Sehingga. Di antara waktu yang disunnahkan untuk melakukan sahur adalah 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Ikhwan Fidin Rahimani Warahimukumullah Pada pertemuan kali ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-178 Al-Hadithu Thamin Wasabu'un Ba'dal Mi'ah عن عائشة وأمي سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم الحديث الثامن بعد المئة حديث yang ke seratus an Aisyah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa Ummu Salamah radhiyallahu anha dan juga dari Ummul Mukminin Ummu Salamah semoga Allah memuliakannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lana yudrikuhu al-fajru wahwa junubun min ahlihi. Ketika itu, Rasulullah SAW yudrikuhu al-fajru. Telah masuk waktu fajar pada Rasulullah SAW. Wahwa junubun min ahlihi. Dalam keadaan beliau beliau dalam keadaan junub min ahlihi dikarenakan habis melakukan hubungan uh, suami istri ثم يغتسل kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mandi mandi janabah wa dan melangsungkan saumnya اخواني في Hadis yang ke-178 ini merupakan hadis yang sangat penting untuk kita ketahui bersama karena terkait dengan satu hal penting pula berkaitan dengan ibadah saum yang kita lakukan terkhusus bagi orang-orang yang telah berkeluarga yang telah mengalami kehidupan rumah tangga Di sini Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha yang keduanya adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita mulia yang Allah pilih sebagai Istri bagi Rasulnya Mengisahkan kepada kita Tentang apa yang mereka alami Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Keduanya mengisahkan Bahwasannya Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Telah melakukan hubungan Jima'ah kemudian masuk waktu fajar. Setelah melakukan hubungan jima, kemudian masuk waktu fajar dalam kondisi beliau s.a.w. dalam keadaan junub. Sementara hari itu adalah hari beliau s.a.w. hendak melakukan saum. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Rasul s.a.w. berkata, mandi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melangsungkan saumnya dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah merupakan pendapat jumhur ulama ketika seorang telah melakukan hubungan suami istri di malam harinya Anggap saja di malam hari bulan Ramadan, kemudian setelah itu tertidur misalnya, hingga terbangun di waktu fajar, sudah masuk waktu subuh, kemudian bangun dalam kondisi belum mandi janabat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Benapa Jumhur ulama dan sebahagian memasukkannya kepada ijma, Bahawasannya, Diperbolehkan bagi dia, Untuk melangsungkan saumnya, Didahului dengan mandi jenabat, Kemudian, Tidak ada masalah dengan saum, Yang dia lakukan. Tentunya, Permasalahan jima atau hubungan suami istri diharamkan ketika dilakukan di siang hari Ramadhan. Atau di siang hari ketika seorang sedang melakukan saum Ia merupakan perbuatan yang diharamkan. Bahkan terdapat kafarah yang berat. Bagi orang yang melakukan jima di siang hari terkhusus bulan Ramadhan. Tidak sekedar perkara itu adalah perkara yang haram. Yang membatalkan saumnya akan tetapi terdapat kafarah, tebusan yang berat bagi yang melakukannya. Nah sekarang permasalahannya adalah. Ketika seorang melakukan hubungan suami istri di malam harinya, di malam hari bulan Ramadhan, dan tentu yang seperti ini adalah halal hukumnya, Allah Subhanahuwataala sebutkan di dalam Al Qur'an, di dalam surat Al Baqarah ayat 187, "Uhiillalakum lailat asyamir rafatu illa nisa'ikum". Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan. Sawm untuk melakukan arrofath ila nisa untuk melakukan hubungan suami istri, untuk melakukan jima dengan istri di malam bulan Ramadhan tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahawa bagi orang yang melakukan sawm diharamkan. Melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua, Dihalalkan bagi seorang yang melakukan saum atau yang berada di bulan suci Ramadhan, Untuk melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bagaimanakah, dengan seorang yang bermimpi baik dia telah berkeluarga ataupun belum berkeluarga bermimpi di malam hari bulan Ramadan kemudian belum sempat mandi Hingga masuk waktu fajar. Apakah sah bila melakukan saum? Maka jawabannya adalah sah min babi awla. Jawabannya adalah sah. Karena ia sifatnya lebih ringan dari sebatas jima. Dari jima bersama istri. Maka dari itu ketika seorang bermimpi. Di malam hari bulan Ramadhan, baik ia lelaki ataupun wanita, baik dia telah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Kemudian ternyata baru terbangun di saat telah masuk waktu subuh, waktu fajar. Maka tidak perlu ragu untuk melakukan saumnya. Langkah yang dia lakukan, mandi janabat kemudian e, melangsungkan saum di hari itu. Itulah mungkin Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah. Kesimpulan penting yang terkait dengan Hadis 178 yang kita belajar ini. Kemudian, untuk lebih mengetahui faedah yang terkait dengan Hadis ini, kita baca saja apa yang disebutkan oleh Asyik Al-Bassam di dalam Taisir Al-Alam. Beliau berkata, "Majukah Duminal Hadis? Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, shahdu saumiman asbahah junuban menjima'in fil layli. Sahnya saum seseorang yang masuk waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub, disebabkan hubungan jima'. Di malam harinya. Jadi faedah yang pertama. Sah bagi seorang. Sah sahumnya seseorang. Yang di malam harinya melakukan jima. Kemudian. Belum mandi junub. Hingga telah masuk waktu fajar. Maka. Sahumnya sah. Dia. Hendaknya melakukan. Mandi janabat. Kemudian melanjutkan saumnya Yang kedua yukasu al-jimai al-ihtilam bi al-aula karena jika kan murakhhasan fihi min al-mukhtar fa ghayruhu dengan permasalahan ini adalah al-ihtilam mimpi mimpi basah dan ini tentunya lebih-lebih lagi sah sahumnya. Karena jika bagi seorang yang melakukan jemaah dengan istrinya, mendapatkan rukhsah yang seperti itu, maka lebih-lebih lagi ketika keluarnya mani dari seseorang, bukan karena unsur kesengajaan darinya, akan tetapi mimpi yang kemudian menyebabkannya, keluar mani Yang ketiga, anhulafarqa bina saum wajibi walnafli, wamabina ramalan wakairih. Bahawasanya tidak ada bedanya antara saum yang sifatnya wajib ataupun saum yang sifatnya sunnah. Artinya, ketika seseorang belum sempat untuk mandi junub, mandi janabah di malam harinya. Dan baru berkesempatan untuk mandi janabat setelah masuk fajar. Maka tetap. Saumnya. Saum yang dilakukannya sah. Saum di hari itu sah. Baik saumnya adalah saum wajib. Jika itu. Saum wajib. Apakah saum wajib itu saum Ramadan. Ataukah saum yang sifatnya koba. Mengganti. Saum yang. Dia tinggalkan atau som yang sifatnya nazar dan yang semisalnya atau somnya sifatnya som nafil. Som nafilah yang sifatnya sunnah. Seorang berniat untuk melakukan som sunnah di hari Senin misalnya di malam harinya di malam Seninnya berhubungan dengan istri kemudian tertidur Hingga masuk waktu fajar, maka dalam kondisi yang seperti ini, Saum Sunnah yang telah dia rencanakan atau telah dia niatkan itu sah. Dan hendaknya dia lanjutkan Saum tersebut. Walabayna Ramadan waghairihi. Demikian pula tidak ada bedanya dalam permasalahan ini. Terkait dengan saum di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Yang jelas, kapan saja terjadi kasus yang seperti ini, maka saum yang dilakukan oleh seseorang sah, walaupun dia belum sempat untuk melakukan mandi, mandi janabat, di saat uh, fajar uh, telah muncul. Kemudian faedah yang keempat, jawazul, jawazul jima' Fi layali ramadhan. Walau kana kubail Tulu'il fajr. Bolehnya Jima' di malam hari Ramadhan. Bolehnya jima' Di malam-malam malam bulan Ramadhan. Walau kana kubail Tulu'il fajri. Walaupun dilakukannya menjelang terbitnya fajar. Walaupun dilakukannya menjelang memasuki waktu subuh. Selama dia belum masuk waktu subuh dan masih terhitung sebagai waktu malam, maka boleh hal itu dilakukan. Apa dasarnya? Syekh Al Sheikh Al Basalam menyebutkan dasarnya iaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "وَحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَعَتُهُ إلَى نِسَاءِكُمْ" Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari siam, iaitu yani Ciam Ramadhan untuk melakukan jima' dengan istri kalian. الشيخ البسام يتكن لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر بحيث لا يتسع للغسل فمن ضرورته الإصباح جنبا وهذه دلالة الإشارة عند الأسوليين قتأ الشيخ البسام rahimahullah, Taala, karena ayat ini menunjukkan tentang bolehnya jima' di malam hari bulan Ramadhan secara keseluruhan. Nah, di antara bagian dari malam tersebut adalah bagian tertentu yang mendekati waktu subuh. Selama dia masih terhitung bagian dari malam, Maka boleh dilakukan jima badannya. Walaupun untuk kemudian dilakukan mandi sudah tidak nutut dilakukan menjelang subuh tersebut. Begitu selesai azan misalnya, misalnya. Maka yang seperti ini pun tidak mengapa. Dan hal ini di dalam istilah usul fiqh disebut dengan dalalatul isyarah. Disebut dengan dalalatul isyarah. Penunjukan dalam bentuk isyarah. Selama dalam ayat tersebut dinyatakan waktu malam secara keseluruhan. Maka di bagian malam yang mana saja boleh untuk dilakukan hal tersebut. Namun perlu untuk diperhatikan. Dalam kesempatan ini, bahawasanya bagi kita tidak boleh untuk bermudah-mudahan. Tidak diperbolehkan bermudah-mudahan dalam permasalahan ini dan juga menggampangkan dalam permasalahan ini. Berbeda antara apakah, apakah yang seperti ini boleh dengan permasalahan kehati-hatian. Kalau ditanya boleh ataukah tidak jima di malam hari bulan Ramadan menjelang masuknya waktu fajar jawabannya adalah boleh tetapi seorang harus mengerti tentang kondisi pribadinya masing-masing karena dikhawatirkan ketika tidak bisa mengontrol dirinya sementara waktu telah masuk fajar dan dia masih dalam kondisi belum selesai maka masuk ke dalam pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kelima fadlu nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ihsanuhunna ila al-ummah keutamaan para istri nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan mereka kepada umat ini Faqat naqalna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al-'ilmi al-shay' al-kathir al-shay' al-kathira an-nafi' al al al ya, al ya, al la al-ahkam al-shar'iyyah al-manziliyyah allati la yatali'u 'alayha illa hunna min a'mal nabi sallallahu alaihi wasallam faradhiyallahu 'anhunna wa arda'hunna Di sini kata Syekh Al-Bassam, hafizahullah, Fadlu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat keutamaan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan mereka kepada umat ini. Karena mereka telah menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi kita, terlebih berbagai hukum syar'i terkait dengan hidup Rasul saw bersama keluarganya, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali para istri Rasul saw. Melalui mereka lah kita semua mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarganya. Kita mengetahui sekian banyak hukum yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus bersama keluarganya. Maka radhiyallahu anhunna wa ardhahunna. Semoga Allah subhanahu wa taala meridai mereka semua. Demikianlah ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-178 ini Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua Untuk tafakuf fid din, mendalami agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Wa salallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa والحمد لله رب العالمين.